ربοι الله وطلائه، خالق رسول الله صلى الله وактерه. من ما اترهه، لم ألأ، لأatted، لأخل لا إله إلا الله. ودخل الجنة. الخير، خدمنا اللهم سول來了 جيس، هنا أ wind하나 ما وذي ځمخه خبره چې کمندو دا ذکر کوي چې نو صلی الله علیه ال محمد والافلیکاتیني کلګاری د بارا تصدیق قلوی آئلم ضروری دی په شان د الله تعالی نو خلیفہ 43 د ابو بکر جلال الله په مهنت باندې مسلمان شهو اسلامي خدمات الله رب العزت والا مال ورکړو نو مالی تاوونیو د اسلام سره ډيرو د نبی صلی الله تطو السلام یا کېبا دیګره د لوږه غني ودواني وا دی نو بیاځي کندونو پهل په نکاور فريش واه او نو ویلي صلوات و سلام فرمایلو کذا بدر ملوروي نو باب اوثمان دې الله تعالی سره لوړ کړی دی تدي وجنا د اوثمان لقب ذنورن دو نور آغاز اکندنو ور سره او د نبی عليه السلام دکور زوی بیا نه په اوچه نبی عليه السلام د ځینی کا کی وین اوله پاو کې زکندرو دریم نمبرو دریم نمبر او د عثمان رضی الله تعالی او فامینسکی زن خلق ده تفضیل خائل لی او زن نیدی خائل یعنی زن داوی چه عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نافذل لی او زن نوی چه تفاوت تا حجت نشتا پر پہ یو درجہ کی دی عثمان اللہ اللہ و علی تدیو اجنا شاولی اللہ رحمه اللہ قررت کی چه دو اول سنت والجماعت علامات ذکر گئی و بعدی کی اووی خب و خطنین لنبیعی اسلام دو دوار و زمان و محبت کول تجلیل و شیخین و خب و خطنین شیخین دو تور صحابون افضل گرنل او خطنین و زمان و سر دو نبیعی اسلام چکم دوار زمان دی وسلام دین زمو والد جلات ان اوم زمو بدواد زمانو سره محبت کول سبائی حرکت بسازش کې له يهوودو سبائی تحریک عبد الله سبا څکم تحریک چلو غو مسلمانانو کې دانا زاري تحریک د او جن او اسمع رضي الله تعالی او شهید شهو د وقفو او سوای فرقی ولا با قصد فلار کیو نیو خاط کې هم تفصیلی وکړه کله به قاصد شهید تو عثمان رضی الله تعالی وقف شو چې ځما قاصد لږ ور دی چې کندن راشهید کو داسه د نن ابغاوت جوړاو عثمان رضی الله تعالی او استعمال نکلا اني پورت ز سرو ملګری د سرو وې زم مدينه الرسول کې جان نه وړم او داوند نه وړم چې د مدینه منورې نه بهر لاړو ځوانته کې د تلاوت هغه چې کندو شهید تو تباہی فرقین باغیانو آغا چکمدنو شہید کو اما ناقیب و گڑیر روایات تی نبی علیہ السلام فرمائی لیو عثمان رجلن یستاہی منہ الملائکہ عثمان دا سے سڑے دے چہزنہ پرشتی ہم حیاء ایو روایت کراغلیم چی نبی علیہ السلام ناس تو جب کی دی کوئی پخارا بانده پیر کوئی تو دوڑا نکڑے ناس تو دیو کہ ابو مکر راگے ناغو پاکی کینہ ستا لیا ورسرہ چی کمدن و عثمات عمر رجی نہو راگے آغا سرہ چی کمدن آوستا رکیناستا خیہ عثمان رضی اللہ تنورہ رڈکو پاپا رکیناستا نبی علیہ السلام پڑھنا ہے مبارک اسکاری دلی چھو ملگری بھی عثمان راجی نبی علیہ السلام میلکسا باروکا عثمان دیر حیاناک تے نبی علیہ السلام پڑھنا ہے پا ٹکڑے عثمان نے ہوئی او طرف تکیناستا را اید بن المستعیب رحمه اللہ تعالی دا چې قبرونو تعویل کردی چیزا دریوارو قبرونو یوزائی او دا عثمان دا بتن لک پا با فاصلہ باندیو را او قبرونو یوزائی دی نبی علیہ السلام و بکر عثمان دا عمر رضی لہو او دا عثمان دن رہو اللک با حر دی پا جنت الباقی کی او دستانور میں تا فاصلہ جنت الوقی کے داخل کبر دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لیدی من یعنی موت على الہیمان ضروری دے چا جگم دینو من ماتا و هو یعلم انم الاماب بالخواتیم یعنی ودیوا نکلک پاتکیه دله دینداري به ويا علمو وہ ويا علمو یعنی دذیک کلمی علم ضروری ده فعلم انه لا اله الا الله مجرد لا اله الا الله گفتن کافی برای ایمان نیز اسکرب لا الہ الا اللہ و ای اللہ بلکہ الا اللہ معنی دانکو یک قول ذری دی حاضر بانی دانکو یک قول ذری دی وہو یعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ ليعلم انما هو اله واحد ليعلم انما هو اله واحد اذا فل كل شي دياله يکيو له نو پوهه سی گنگره ضروري و دغه پلوه یل مطلب نه اگنینو ایمان دا معرفتی قلبی روم دی ایمان دا معرفتی قلبی روم دی او داغت آجت نشتا اقرار الاسانیت آجت نشتا نازلور ریعترون مالون دی اقرار الاسانیت شطر یا شطر ده ازان خبر ورکړه ودونکو پر رسیدې هرې مسئله کوې دا چې زه زه را پېم مسئله طالبان چې کنده ځان کوې کی هرې مسئله طالبان ځونه ځان کوې کی وا عالم چې دې کوې کی پر خبره واندې الله اله الا الله زه دیو جناله کلمې په پراېزو کې آیا او پر ازل چې باندې کلیمو باندې ځان په یو کول باندې کلیمو باندې چې کمر ځان او زړه سره چې کمرو منل په اختیار باندې او شوق او محبت سره منل انه لا اله الا الله دلته صرف شهادت توحید راو شهادت درسالات راو تیری ابو نرمه فکر یو یو غازی چې د اسلام ته جنکی دوی او عالم دی واسه چې چاته وای چې هندوت چې په لیدو وای تر دې چه بستش لا اله الا اللہ هو یا بسط نا زیمت تردائی چه تب اسلام ته اے اسلام دا داخل شا مسلمان شا دا عالم دے دفار دے کلمی ایمانیی باز مطلب دار ہے چه اسلام سکا امان جو ام دا دے چې دا جزبت لے دنا دا ر ټول حکمات ذکر کړي درینداري چلا اله الا الله اومني د وخت د نبی په تعلیم زګرري علم با غیر د وخت د نبی لمیلای دې نشي شمړ شو او وی علم اوذ تفطاوا لا اله الا الله مطلب د نبی په تعلیم دووخ نبی په تعلیم دا لا اله الا الله باندې ځان کویا کوو دووخ نبی په منی کنه دین چې دا لو لو هیت منی دا الله رب ال عزت صفات باندې منی دا الله په صفاتو کې یو صفات مو ته او وی رالګون کې چې و هی دا الله صفات فأغوه يوفيق المران داري قلبه منيگه نا مخترخ مرانا دا شنبي صلى دا عليه وسلم داستي حدیثونا بيانه نو اكثر مخاطبين صحابو اكثر مخاطبين صحابو نو اغيه نبي صلى الله عليه وسلم سکو ما اغه نبی علیہ السلام څخه ونه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوې خبره ترجیب ور کوي اې فضیلت دغه څو خبرې او فضیلت بیانې لکه اوس پر استعمالګړي ځایوم شي اغه سوره کې پکې شورا کې رسولا کیا غیدہ ہوئی شیرونو خلق در توحید جیر کمیده در آقیده در توحید جیر کمیده و تاسو در توحید لزور ورگئی او توحید بانی خلقم پو یکی زان پیم سکی پو یکی ندی سمد نبیتی رسالت تاجت دیشتا نا غیصر در رسالتم پی کرده در سنتم پی کرده و داری یہ خبری دی یو وقت سر احمیت خارقه والمقصودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے خبر اے اہمیت معلوم ہو خلاصی برما دے اللہ عمر کی براکت پاس ہے میں آغا اہم سی اشاعت ملگری ورللہ شی آنوئی تاس اوئی دانسوئی کہ ان لوگ پاکستان کې میں اے خبر ادا سی ناکستان سے مواری جوری گئی کہ دے خلق و تفہیر توحید وخے د خلک د توحید نه خبر نه لږ وی تاسو ډیر وی کاري په دې ځکه کې کاري چې خلک د دې سنجا فضائل وی او تاسو د توحید فضائل نه وی د توحید فضائل او د توحید په مليت خلق توه وای بیان کی پداسي انداز باندې د دې د الله سره محبت پیدا شي شوق وسي زیاد پسره پدا څنګه اندازه جمهوریت جو جوړ دي چایي جو تعمل ته ضرورت نشته لګه طریقه و الله علم انه لا اله الا الله دخل الجنه پانځه دې دې رجل الله تعالی نو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله تسلم فرمایلي 73 دو خووندي او د خصتونري واجبة مجبې چغه لاجب به اون کري چا کوو وا به اون کدي او لازمه اون کې سطې موج دو خصتونې او د خوون موجانه چاو وا به اون ک او لازمه اون کري قاله جوړې یارونه الله مل موجبان یو صلی واجب ہے اللہ رسول سلام الموجباتہ نے لا لازم اون کی سنت لی یعنی سدیو سلاجمئی سدی او صلی لازمے سوا دی بھی دا وساجی تپوسو تو بیمل موجباتہ سری واجبون پیو لازمون کی قال نبی علیہ الصلات تو فرمائل مما لَمْ يُشْرِكْ مَنْ مَا تَيُشْرِكْ بِاللَّهِ شِعَنْدَا خَلَنْدَارُ نبی علیہ السلام یاو ذکر کہو شرک موجب دا نار شرک لازم اون کی رکھارے ردو شرک واجب اون کی ردو ذاقبے و نبی علیہ السلام او صلح ماتا ذکر کو سچے شبا شرک مل شنو دو ذاقبے توفیق ورکو او توبه ویو استل الله رب الکره سرود او سی پر کو سی وی توبه وی استل نو الله رب الی ذات مرکوم کې چې ګلوبې نمر کې راغلې دي دا کلمو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله وتعالى چې پاره مشرک سی ماکی او الله رب عزت ته نشه نه تبو دي له ما ماته فکر راغله څو جمرشه 아이 سردار جوړ پړا دا الله سره مراد شي کی تهلی دي شهر کی دیلی نار مراد دخول تابيدي دي دخول سره تابيدي دي مطلق ذکر دن فرد کامل بطی مرادی فرد کامل قطر شرکم چی کمدنو مطلق ذکر گئی چې دریالا اطلاق ہی ایو دخولی دریالا اطلاق ہی فرمش بجوڑی تو کس شرک میں مراد بڑو کس شرکی اگر یا کاری شو یا تعلقات در غیر اللہ شو چہیسر عبادت خراج جیئی نو بیاو دخولم چې څنګه متلاقی مطلب دا دی چې کلक्षात نلاله نومو یمาศیت مطابق درجه ماسیت څنګه او مما تلا شرک بالله شي انده خلل جنہ اي سوق چې مرشوي صدره جو کړه الله سره سبالو هدیه بجنست دي دخول اولي او دخول ثانوی به خو دیبا خبر به دخول اولي او دخول سري علي او جنت توسقي جنت توسقي مما تلا شرك بالله ايشه مطلب شرك موجب دجاري دنار او توحيد موجب دجاري جنت لا شرك بالله شه نه جنت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا فرودا داوودي حديث ہے اذه مختلف فوائد دی حالا ابو رز اللہ توریات سے بیکنا فرودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبراستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناس کو چاپیرنے محبت تا اشارنا و صحبت تا اشارنا زکر و صحبت د مرشد چسا ملاوی گی دا و دا چه کتابونو باندی او پا محنسونو بای نا ملاوی گی آغی ملاوی گی. صحبت د مرشد چسا ملاوی گی. دا چې ګنده نړۍ راهم سي دي اهم دي محوله رسول الله صلی الله عليه وسلم فما نا ابو بکر او عمر دا درس کوي موږ سره دا او ابو بکر او عمر هم درس ملګری دا چې چې قرآن رحم الله تعالی او کشر شاګرد دي کشر شاګرد او هغه ته وایي چې شر قران طرفه شي او هغه ته وایي چې او موږ به تمکالو زمير سي به یو تر تر څو کا برنامه شي چې په بل طرف ثاني او دې بل طرف تر تاسو زه دې خبره پته ویاله کی نه سده زموږ درسو ملګری درس ملګری ادا هم شران یادي چې وبا انا ابو بکر او عمر دوی وو چې درس کیو رضی الله عنهما في نفرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا سورنا فاضلنا نورهم ستسنو وفاسد النبي عليه الصلاه والسلام بيني ازوینا زمنگ دمیان زنا فظورا منبيني نال البكارو لگا زمنگ دمیان نبی فقام رسول الله منه زمنگ نسو فاس دور زموند شاغانو نه پاسید زموند شاغانو نسوشو پاسید مولا له قاری صوفي صافي شړې ده زل خلق وېره لګې درې نه غېداوي چې دا ازهور ته کې زاهد ده فدا شوی چې مين بيننا مين بيننا ازهور ته کې وې زاهد دا ته کوم له سخزانت کې يو په دې آغاز کرکی وی داست آباد آخ کارکی چی زمون تاکی آگا نشا دوی نبی ری سلام دوی یعنی زمون در ضرور تاکی آبا نبی ری سلام بس چیز آگا ناستون زمونو یا تسلیوا ریکا انا ظهورنا مستانی جتون الیکا و قلوبنا موتمی الیکا زمونگا ظاهری تاکی آگا او زمون در ضرور تاکی آبا چاوا این نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی زمانگا چه کمدنو تا کیاوا داوید اپشاندی چه اوستاس ترہ چه کمدنو او مرشد ترہ محبتی دغه غیبت او دغه چه کمدنو آپ پی گران لگی لکن چه غائب کیگی نزد تکلیف کیگی چه بازمان زراغ تا کیا روانی کی ہوئی اگر زنانو ایرمیس کی گئی روانی گئی اچھا بیا پلا دی پلا کی گئی نسوڑے روانی گئی فاپ تا علی ناب نو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم چکہ منو تاکیروں کا ممبان لے مطلب دار جز بنددہ سے اوزی ضرورت لتا لئی انسانی صلت لئی ضرورت لتا لئی انسانی او دس ماتی ایس بل و نبی د معمول نمامول نتاکیرو کلکا فا اب تاالین آنو تاکیرو کنبی علیہ السلام زمنگا وققشینا او منگا او یریدو ایفت تیادوننا شی نبی علیہ السلام دفتا تکلیب کور سیگی او موگنیو دا علا تن خوران ایفت تیادوننا شی لیکن موگنیو نبی علیہ السلام دفتا سخصور تقلیب دستنگ چلکی دیشی فا خشید اوی ریدو مو تو خشیدن مراد خوف دا چه گمدنو تعظیم نمخشی اومی چه چاوانی یریگی لاغت عظیم اومی لاغت چه گمدنو تعظیم اومی وخشیا یقتیا دوننا وفذنا ورختا شمغا خشیت قلبی خبره او فذنا چې آثار خشیه آثار شانشی ومخواني استراب الظاهر خشیت استراب الباطن او فذر استراب الظاهر او كنا من فاسد چنه نبي اسلام غوريسه او كنت اول من فزع اولنه شوار خطاشو او زوما ابو هريره ورانه مرختاي بمارانه ذکر لكم طالب چې صحابه ټول دو طالبان چي نه طالبو شاگل پو استاد بانی خفکی او استاد سره محبه او خوچی در کم وصر اگر صحبت زیادی صحبت زیادی او خدمت زیاتی نا غدا قبل ازی خو زما جنا خودما فریضه در قدر فریضه تی کمدن رو در قدر تک از پر از کار استاد تره تلی استاد تره تلی ملگل رو سره دیده چرے غزیت علام چیزا استاد آنت ہے نور ملگریوں میں نور شاگردانیوں میں خور چرے چپل و خدمت کی آو بالک خدمت کی نا دیر کم تعلیم کئی چرے کم وہ سارا تیلے غزیت ملگر تیارا و سارا نا دیر دیر گندر اللہ کا بیک میں روم کی دیر استاد چی تاپوس کئی نا دا اکیوں نا سکئی تاپوس کئی نورو نا تاپوس دا کئی اکولی ملگری تعلیم آنی دا <سؤال> خطام ختم د ز او به رځو د صحبت سو ډیرو دا به ډیر ناشتو با وګارون زمیداراله نار عمر هم ته که په کارونه کول دا بوراله شي نه زمیداری ولا تجارت او دا که پروتو دا صحبت ته کم رسو ډیرو ذکر دی په پخونت اولو من فزيع او کونته زوما اولو من فزيع ولله غچا نشو خدشه پاپا رکتو زراو و ظلم اتغیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شما لکھتا ہوں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے قطو قطمی قطمی قطمی قطمی اتغیر طریقل قطمی قطمی قطمی قطمی قطمی حتا اتتو حایت من الانسار تردیج زرعلم ایو باغ دا انسارو تا دا بری نجارو انسارو کی بنو نجار قبیلو او دا بری نجاری و و دیوال پر اے لگی گی چاہت ہوئی حائت ہوئی لگی دیوال پر اے وبې غوښتوې چې له کوم باندې دیوال تاو کړو په ریګه باندې دا وی کورو دا یې ستانځي په رسټاوو دیوال چې له غار طرف وو چې پاتره په لږی چې دې کې دان دیوان ترمی حای دلیل الانصار لبن النجار فذرت به حضور دریدم او ګرځیدم چار چار تیرې دی باغ نا حالجد له بابن چاو بو مسردې ته فلم اجد ماولونو مو د زو باغ متا د ور ور می پیدا که ور می پیدا <تصفح> <تصفح> د پارا کرده چې چه ور پیدا کوم ور می پیدا نه که نا باق چیه که نه نا؟ نده نسی پتیمون تای ناستا سده خونه ها دیر تیم پر وغا ناو غانت باغ ده و جی غانت باغی لگه دا گوه ها با دیوار خدای اتیم کستن بیدیس کول باغن چاکا پیرا سشون او گرده ده خبه طریقه ده که نه سړی دیو دیوال له شي ولا کفديخو نشتهره تاسو ګورئ دا نه ټول دیوال څه شي کار شي بیا دا سړی دا یو کوګوریا یو دیوال دی بللا سره دا ټول نشتهره که دا نه چې چا شابه وروګورځي دروازه ولا پیدا نکلا دا با ولا پته پالي کترلو هو دا وزوار خدای ته مو ورته چې ټول قربي ارزه قتل نه او لکر غز غیتی وانانو فینا لکر و یا غز غیتی سوکو دوی مداو چی دا باق دی دا دی باق پیو طرف کی کورو یو طرف کسو کور نو آغیتا سوا ای کور تا ورو بیا داری کور نا باق تا ورو اگر دا برس که جو ماد باق دی دی گوٹ کسا کور دی دا با هر ندی کور تا وردی بیا دی کور ند باقت صده ورده نو خوصوصی دروازه وان و عمومی ورده دروازه فیدا نگرشی ار سره ورده لیشی ار سره ورده لیشی نوی دروازه ی پیدا نگره نو فایده عربی ناس اپای که یه لخته و یدخلو یدخلو فيجان فيهای تیل شده سکندر لخته ورده نکیدو میان سده انه بهار د وخت ول هغه ته له او بو مې ان د باسته ګمړه غته له مې بېتري خارجه یو معنا خارجه له سړی دوم نه مې بېتري خارجه د کوې د خارجه کاګانا خارجه او بهار راو کوې او د هغه کوې نه بل چا وبکې دوه باو وبکې دوه د کوې نه وب باو وبکې دوه نو ما دې آل اختی لگا جن من بکرن خارجو داستانا دا ها دا دا کونی نچا غبار دادو شاکوی یا بکر بطاویل بوقاتون موانس تے من بکرن خارجتین دو کوئی بارانی نا دو کوئی سن بارانی نا بار دکندنیو خوئیه ہو ور رابی ال جدوال نامانس کے راوی زنو راویانو تشریف کرده اللہ جا بولی را خوال نرے نامانس کے راوی کل کل دیوٹی کسو کی تشریف کی صدا غٹک که تشریف پرام ور رابی ال قالان ابو هللو يفاحت تفسطه ما لا درټول کو ځل میسه کو د ځل نه تجربه لا چې لاګه څنګه کې ونه نودي دا مستقیل سبق ته چې لاګه څنګه کې وڅند نودي طریقه او کار وې سی لگا دا د ماهيري نوکل کو چې کمندو په دي کې مهارت دي هر سوداني ښکواله لگا ورګو ته واندګي سي زي دغه بورډه نکی څنګه هغه قانوندار چې کوم ځای کې د وګي ورډن نکی غوښوي چې سړې ورډن نکی دي شي بلګر دي وګو ورډن کولم یو خپل څه تجربه را چې دغه د قانون سره هم نه کوي او چې ته دلته دغه د څنګه نه کوي لگا پکلاونکی بلی نکړي دي ځکه اندا او تعالی کار ځای پکاره لګا بځه رضی زن لازع نیدیح آخالا کئی بیا ویژا برو روی تا ترنید کنونو ای فاحتا فستو زن بسکو راتول کو زن می کو فدخل تو الازرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابدن بسو فنبی علیہ السلام مطل چو وابدن بسو منا پر سوک نستو نبی علیہ السلام نستو فدخل تو الازرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقارا نبی اصلاح میں ابو حریرہ ابو حریرہ استفام بل لہجا دے فقارا نبی اصلاح اسلام ابو حریرہ ابو حریرہ ہی تو ابو حریرہ ما دن نبی اصلاح ابو حریرہ ابو حریرہ یعنی مطلب پیت مینان شاہ پسچا دبینان چې تابو ولري ماو پیجندلې ماو پیجندلې کله نه سபை کې سره ورندن شي پښه بچا ورندن نشوي نو غسرملک فکر شي چې څوک راغل نه ویلی سلام ورته بوهرې را هغه هغه څه پتهږي چې څه کړه ماو پیجندلې ارمان دی چې راوځي کال مته شما شان وکړه اول دا څو وخت تا پوه تا کې خې په توره حال تھا اس کی فست تھا ایمان ہوے شکون تھا بے ناز ظهورنا مستردت الیکا و صدورنا مستل مستلرت منکا زمو سنستان نور وسط منتاتا چاؤ فقمت لترى علينا تاخير ديوتو فأبطأت علينا تاخير ديوتو فخشينا نمونه يريدو مطلب فخشينا عليك اولا فخشينا علينا ثانيا فخشينا نمونه يريدو عليك اولا اول فتاو يريدو چیلتی نا چیتا تا سب تکلیب در رسی دکا دشمنان والا قلع بلا منافقین دی یهود دی بلا خلق پی نو پتاو یریدو دو ام بیا پتا دم لگو یریدو شدینی دی زمون زمون بیا سجوان دی شدینی و آت پا دو فی اقل بی و هوا لادای کمو و فغشینا ان تختر یادوننا اول مزام یاریدو بیا پتوار تاو یاریدو تا صدقی بیری دیا کم کتاب دے تلخیص اگر کیوی کلمو سیلیهی ذکر کیگی لی تطویل الکلام حیثو اسغاو مطلوبون شی کم زید که جا کم دنو شی دادا قوخوی دا مخاطب لکسکی دی وکی خبر اور اول یو ته مقصودی ده تیا تکرار تک کای لگا وو غو غرا نبی علیہ السلام محبوب دې دې زوته لکه خبر ور وره انت تاری زونه فزنان غو ور خداشو فكنت اول من فزيع اولني زو ور خداشو فاتو هذ الحائط وزدي با خل العالم فاستفصو رمضان ور کو کمایا تفذ کندنو لومبر انداز کوي راټولې دا څلور داینر زاګه ښا دا د لومبر نه څه کوي زاګه لگا او په شوګانو باندې زاګه یې په تاسوری کې د بلابو څنګه وردن لګیږي په رواندارلو کې اپدې نه لږ په شروع کې د دې د ګندنو څنګه وردن لګیږي دا ووګوري هغه دا دغه ول شي دا کمانډو موमांडو لا کاراتو ماراجو دا دې دیگی دارانی بی داران میچل سکڑی زکڑی در چون کونو چلم ندی نسکڑی زکڑی سیزا مستان گٹو پوائی از دا چلتی نام زکڑی خواہ سفیدو صالبو وہا اولائی ناس ورائی اگا خلق کوئی که از تڑی چی تاجید کھول کنا انو خلق ادو ادو تاجید کھولو اللہ رب بلیزت تاویی اللہ تو کھولا کنا پی زور اوی خیمانانو تورس دی ادو او اوله سو پر کله خبره دي خر ک په خپل خبره خبره کوم زموږ شکایت تاسه لګایه کله خپل خبره جواب زموږ و تاسه شکایت لګایه دته ابو ولله تاسه لکه لکه خپل خبره کې د نورو شکایت نه کېږي نور خېدلې له اوله ورو سترتي دې نه خراب وېده سړي وینې غيم درې مې په سره روانو صرف اول زره پاسه ده نم ور تور واره خبري په غیبه نه ردونه کېږي کې ځلې طالب جان چه ها جه کندنو یو شیف تزان ورنزلی کئی و غیبت کئی دا جه کندنو ممولانو کی او پتالیوانو کی گندہ خوید گندہ در دو دا خیال لے دیخ پل عزت دفل کو بیزتائی گئی گئی خپل عزت دفل کو بیزتائی گئی گئی علیک اتا عزت ورک اللہ و تالو عزت داری تا ربو ماللائی زدر زد کی رده چلنشی کینی ارده ورد کی. بل سپکا شورو کی پس لبر سپکا شورو کی دا اوستاز پزوڑکیم دے سپکشی که دے دا سی لگیار دا سی سپکی ہوئی نو لکا دیم دا سی سخص آره نو دے ناغا اوپی جنی او چکل دے درانی خبری کی او دبل بل سی پردو کی درونی کی دا اوستازوی دے درون دے لکا دے بل درانی نو دے پا خونم دروينه فدا یو لوی مصیبت ده نو د دې را اذان ساعت دا څه ضرورت ده زما خپل نزارې چې د مشرانو په مخ د کشرانو بد قوم د دې په کارځګه کشر داغه شاګرد دي کنه چې د خپل شاګرد بدو سوکو او خوشحالي کی خبرګی خبرګی جنا او ته بوخه پکای لګره حپکه ای نو که بعد این روای ما خود اما پل نظریه داره چه خوام بوایا سیپت باگم بگوا در عالم در کشر در مشر استاز مخی سیپت بگوا با دام تی کمیرو خالی نره لکه سمو سیبت پتی سگیگی جوڑیگی سن اخراب دی بزغل اکین اتاچس ضرورتی جتال دلی گیا ہے ازان دے دول چی نوازی بکڑ دے لگا سر جبان نوازاو بوری رضی اللہ تعانو کو شکایت لگئی بیا اولا ایناس بی غرائی غین ما پسید علی شاہ ترارواز بھی طول چاچا پیرگر جی لکسی تقسیم کر دی نبی السلام گو رہی فکال ایاب ما تا نبی علیہ السلام ہوئی چی وآطال الیه اور ایت کلمات خپل پیژار وآطال الیه مراته ویز حب پنالیا حتې نه یوسر زمادا پیژار نو نبی ویله سلام والا نالین ورغل وآطال یاو نبی صلی اللہ علیہ ورکل دا جی کمدنو دا تاو وسیقی بطور بانے اعتماد بطور لکا ابو وریبا یولوی خبر کئی او نبی علیہ ورکل پا حوالے گی را روانا دا نبی علیہ ورکل دا با سنگا او پاسا لگی چدا دا چا خبر دا نبی اللہ علیہ ورکل دا غیر دفاع و سیخان اگا حضر بیعی سلام پیزار دنی بیعی سلام پیزار چا پیزندو شدار چا پیزار ده نبی علیہ السلام نی منگ آگا بر جونات جوڑی دو داورس جوڑی دن تعمیر شو نو آگا چی داورکی دنو منگ پکی وارو منگ وارو منگ بدا گردی اسو اوچتولی را اوچتولی نو باباو کاری کاری کاری و اللہ دیو داو سالک چه کار که جا ده نیکاو. نو ده اغماتا وی داقا پا کارو سوالے سوالے سوالے پیجا دی؟ سوالے پا نو ماتا وی ورشا او دا ش توپای را را گلا ویچا چیتو یو وایا ش داو وینجا داو وینجا دا توپای او وطاوی چه بابا سوالے واری هر خود و سولی در بابا غواری را کولا ما توپی واروست زلان ما چی زلان ما مایچه چیز بابا سولی غواری ارناغی زلان سولی ما روی چی در توپی ویل جاو ارناغی زلان سولی را رو توپی زمان واروست کارو کن بل توپی رشته میلا ګې چې وڅوای چې ټوپای بلشته داخله ښاګه باندې کار وځي زرالم ما بابا له ټوپای دا کوله سوال له دایي څخه راو راځي راته څه چرته پله ما بابا دغه لګله او ما سولي پزه او ما ټوپه را لره کړو چې جاوم دي دا ټوپه ولي ووا دوهار ثري ما بابا را لوین زلره نو وداه عزت له نو وی ری بیټو پیسې ولې نه ورکو ریسکه و زمانسوی له بغیر کوپانه نه تا به کتلې بیا ته ټولې کوپې ما ما درته پیسې پکړه ودا تا دې دغلي په شاورو خپل خلک سره ټکی ټکی کیلا وې کنه بیا دې هغه ورته پلان کې وای څرایکه اسی ولا ورکه یې نه ځای خلک ورکې رئي ميار خان دا مانگا لارو وانا الله خان سر رحمه الله تعالى آغا سر ارشانو سرطلا جي مانگا لارو نمارتوين مانگا لك زروائيو جا نيلو سر ترجميل ازو نمانگ دا لك شالي طرح جيكي ووايا لكا وانا غده تازو زواناني وزو بودائي ما چالي طرح جيكي نزمان زيه دي كه تاسو الله رضي كوايا غبيلتا وي أو كبشل رضي كوايا مبيلتا وي غزوان دي تاسو الزاناني جو زوتا وي دي التوارسي ز... زوية والا دي دي مشواري مشواري زو. نمار دي سيدي جي تاسو سنگه مشوره وستاسوه مشوره زو عنوه من شد دعا كدو نمار دائمه جي وخبره قومه ما يمنج لخط أوليك خطو شغف والا ورسوه اسرچه بیا غمو لاثم ناراضه او هوش ما غټه نمشته لاسه مسئلے ورته موږ وځای چې موږ هغه صبر لګلل ته تاسو لا هو پي موږ لا خط لګلل هغه ما ته دا شوقه له ما کل اپ نے 6 قطو د تپې له پھر کل آپ نے چھے خطوط تیلے میں ڈالیتے بس منگلانو تیلانو حافظ سرکینا سزاز دیئے چھو آقا کو انکار انکو امارت آسی ہوئی مانجی کل آپ نے چھے خطوط تیلے میں ڈالیتے نمازہ بھی یہ آپ کو اس سے بغیر داخلہ مل چکی ہے پھر اس بات کے بغیرہ آپ کو داخلہ مل چکی ہے دا لکو چې چه دا خبر یقینی دا گا دا نبی علیہ السلام دا بطور وسیقو بی دو مدادا چه نبی علیہ السلام پا دا غواقی پتجلی توری کیو نبی علیہ السلام پا دا غواقی پتجلی توری کیو او تجلی توری کی داوہ چه اخلاو نعلیکا انکا بالواد المقدسی توہ نبی علیہ السلام کو تجلعی توری کیو و نبی علیہ السلام نالی نوی اصل و آتانی نالی ہے پیدا و آخ لگا و دار تجلعی خبر دارا چې پیزار دا خقو بیڑائی دا خقو بیڑائی پیزار دا جے کندرو پالا جمیستال کی دا صوبات آلالحق <سؤال> نخلا چھے رسڑے و کووی چه پیزار راخلی، پیزار کلکی، پیزار اخلی پا او یه خوص بیڑای چه اچولی شوی دی تو معلومه شو شوا چه دیده پا کلک تی تو نظیر سلام دا پیزار ورکو مطلب دا صبات علی القدمی انتا اشارا وار چه تو اوه ایسی دین بانیسی شی تو صبات علی حق حاصلات علی دین دا جگنر اشارا وزا ملگیری طول پا نبی علیہ السلام مائنو رابو گو ریلو تا زوم وار خطا شیوم آو ملگیریم طول وار خطایلی بطاوانی مائنو بطاوانی سو مائنو و نبی علیہ السلام مائنو لزیر اور گئی مائنو زیر اور دا مائنو لزیر دے مائنو زیر دے نشارات المحبين فقال انه يل اذهب بالالي هاتين يوسف شपाली زم ماشي دالي فمن لقى كامي وراء هذا الحائط را وسوك ملاو شتا تا ادي ديواله من وراء هذا الحائط سدي ديوال لا دا کلي و او که دې تر ازيده دې ديوال نه اخوار او سړي خلک هم مرادي د داګه به صرف شي شي اتفاقي واقعي به خلک د دنیا نو صاحب دیوال نه سو اخوار راغور دېوال له کو سړي خلک ته په خوالي خلک ته يو قولار شي لا خيري واقعي دې خيري مطلب مستلو خلق تم دا بشارت شامل لے اوار چاہتا شامل لے دیم خوندار دے مُسنرِ حب وغوانہ کی مَا سَرَجِ کَمْشَابتِ خَائِقِ الْحَسَمَ صَفَةِ کی روایت سے که ها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم در زیر نبی علیہ السلام بلگو رولا دے باس بیشکال آپ الوم نشتے چپا بشیر ہو بیدی السلام بلگو ری در سنو چو پڑی دینی خرابی دلو پڑی دینی سکی دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلک زیر ترجیح چیدے داری اوولنی لوړګي دا ټول طعام تازه دي چې څو د دی دیواله یا شه دو الله الا اله الا الله مستعین بنا قال رسول